Miért fáj annyira? Miért fáj annyira, hogy mégis az apám? Győtrődtem a kórházi látogatás után a börtönben. Amikor megtudtam, hogy örökbe fogadtak, azért omlottam össze, mert úgy éreztem ellopták a múltamat. Kitaszítottak a családból. Most meg azt nem tudom elfogadni, hogy ez az ember mégis az apám. Miért ragaszkodunk annyira a vérségi kapcsolatok mítoszához? Mi közöm nekem ehhez az emberhez? Külsőre nem hasonlítunk. Viselkedést jellemet legalábbis remélem nem örököltem tőle, hiszen még a gondolkodását se tudta rám kényszeríteni. Akkor mi köt össze bennünket? Néhány genetikai betegség? Nem akarlak áltatni, mondta nekem Ildi az első börtönlátogatása alkalmával. Segíteni foglak, ahogy tudlak, de nem ígérhetem, hogy várni fogok rád. Egy-két évet még kibírnék, na, de nyolcat figyelmeztetett. Mire szabadulok se családom, se feleségem, se anyám, se munkám nem lesz. Keseregtem. Kötés snitszer van. Milyen egyszerű megoldás lenne? Hanyat feküdtem a laborasztalon, és a mennyezet alján kanyaradórós dásfűtés csövet bámultam. György ítélete után a bulvár lapok rászálltak Ildire. Betörő a TV-stár férje, Pandurnéból, Rablóné lett az ismert tévés, és hasonló szalag címekkel jelentek meg a cikkek. A házkutatáskor megtalálták a szekrény aljába rejtett pénzt. Ildit megfosztották imádott autójától, mert nem tudta bizonyítani, miből vette. Retteget, hogy elbocsátják a tévétől. Pszichológushoz és látóasszonyhoz járt, hogy segítsenek neki megemészteni az új helyzetet, és megjósolni, milyen jövőben reménykedhet. A pszichológus nő szerint György azért lett betörő, mert féltékeny volt a felesége sikereire. Nem tudta elviselni, hogy Ildi ismert, ő meg még rendőrnek is szürke. A férfiak folyton bizonyítani akarnak, hogy a feleségük fölé nőjenek, már csak ilyen ez a kisebb rendőségi komplexusokkal küzdő férfi soviniszta kultúra. Magyarázta. Neki vannak híres nőismerősei, állította. Egy másik tévés műsorvezető is például megsukta a nevét, aki mindig filmrendezőkkel és színészekkel házasodott. De bármilyen társaságba mentek a figyelem mindig a nőre szegeződött, mert ismertebb és érdekesebb volt a férjeinél. Ezért aztán a férjek sértődötten megcsalták. El is vált, mind az öttől. De említhetni a saját példáját is. Bár szakmai okokból ilyenről nem illik beszélnie, csak Ildit annyira kedveli a képernyőről, hogy kivételt tesz vele. Rá is féltékeny a mérnök férje, bizonyára megcsalja, mert egyre népszerűbbek a női lélek rejtelmeit boncolgató írásai a női magazinokban, sőt, a tévében is volt már háromszor, egyszer éppen Ildi úgyhogy egyesek már egyenesen sztárpszichológusként emlegetik, ami azért persze túlzás. Tette hozzá szerényen. György számára a pszichológus nő magyarázata első hallása marhaságnak tűnt, még másodikra is, de aztán belegondolt és elbizonytalanodott. Mindig így járt. Képes volt még az elsőre hülyeségeknek hangzó eszmefuttatásokban is találni valamilyen meggyőző részletet, amit érdemesnek tartott megfontolni, és amin aztán sokáig rágódhatott. A látónő nő pedig azt jósolta, hogy a börtön után Ildi ismét összejön a férjével, mert karmikus kapcsolatban állnak. És ezt nem csak a különleges képességeivel érzi, hanem a horoszkópjaik alapos elemzéséből is egyértelműen kiderül, bizonygatta. A bolygók állásából még azt is megjövendőlte, hogy Ildi a közeli jövőben éppen a férje révén lesz sikeres. A vicc az, hogy a látó nőnek végül igaza lett. Vagy tényleg látó volt, már magam sem tudom. György még a büntetését töltötte, amikor elindultak a kereskedelmi televíziók. És a szőrös bakó, aki elsőként szerződött az egyik kereskedelmi csatornához, rábeszélte a német és amerikai sóműsorokon nevelkedett vezetőket, hogy szerződteszék Ildit. Mert a töltelék féri még jót is tehet az imázsának, ha ügyesen prezentálják így aztán Bakó javaslatára egy fizetett bulvárcikben meghurcolt asszonyként sajnáltatták, akit cserben hagyott a gaz férje a gyerekkel, egy másikban hűs anyaként ünnepelték, aki balsorsa ellenére keményen állja a sarat, a harmadikban pedig érző nőként festették le, akit sanyarú sorsai segít abban, hogy megértse a megalázott nők panaszait. Még végül a felcsigázott nézők örömére, a lapokban és a csatorna több műsorában beharangozták, hogy a hamarosan induló titokzatos só műsor vezetője Ildi lesz. György azon tűnődött, hogyha a pszichológus nő elmélete helytálló, akkor a felesége új sója után ő ismét irigyelni fogja Ildi sikereit. Emiatt megint megcsalja és betör. Ildit ismét felkapja a bulvár, ettől majd újból sikeres lesz, ezért ő újfent betör és megcsalja. És úgy ismételgetik a történetüket, mint a körbeforgó mondókában, ahol a kutya a konyháról a kolbást ellopja, akit ezért a szakács haragjában leszúr, majd a kutya a fejfájára ráírják, hogy itt nyugszik a kutya, aki a konyháról a kolbást ellopta, akit a szakács haragjában leszúrt, majd a fejfájára azt írják. És így tovább, és így tovább még a világ, a világ örökkön, örökké. Új feladatára készülve Ildi Régen látogatott meg a Börtönben. Még a műsor címét sem tudtam megkérdezni tőle, és nem láttam egyetlen adást sem, mert a Börtönben központi TV-csatorna működött. A rabok döntötték el, mit néznek. És pornó hiányán a legerősebb hangadó rabok mindig bankrablós krimit vagy maffiás akciófilmet választottak. Lehetőleg olyat, amiből hasznos ötleteket meríthettek a szabadulás utáni esztendőkre. És az egész kóternak azt kellett néznie. A többségnek ezek a filmek persze egyébként is ényére voltak, kinek szintén hasonló tudás szomiból, kinek a felgyőlemlet agressziója levezetéseként, vagy a régi szép idők iránti nosztalgiából. Az Ildiről megjelent cikkekben, amiket a börtönkönyvtárosa mutatott meg nekem, én természetesen romlott szaralak voltam. De tudomásul vettem. Mert úgy éreztem részemről lesz csupán szerény áldozat Ildi meghurcoltatásai ért cserébe és a jövőbeli sikerei érdekében. Eltékozott becsületem helyrepofozására végül az egyik új kereskedelmi csatorna ajánlkozott. Megkerestek legyek a műsoruk vendége. Meséljem előszintén a történetemet. A kérés közvetítő nevelőtiszt egy BV hadnagynő, aki a börtönben töltött éveim előre haladtával egyre vonzóbbnak és kívánatosabbnak tűnt, ahogy a duci konyhásnő, sőt a börtönparancsnak enyhén pupos irodista lánya is, szintén igyekezett rábeszélni vállalja el a szereplést. A fél ország nézi a műsort. Próbáljak meg rokonszemvet ébreszteni magam iránt a nézőkben. Mert a közeli szabadulásomkor ez segíteni fog a társadalomba való visszailleszkedésemben, bizonygatta. Ahogy lelkesen beszélt, a húsos száját néztem. Aztán a mellét bűvöltem. Kicsit belepirult. Szemérmesen karba fonta a kezét, én megközben arra gondoltam, ha nő lennék, biztosan börtönben vagy laktanyában helyezkednék el. Mert a kiéhezett férfi tekintetek folyamatosan táplálnák az önbecsülésemet. A lebukásom olyan nagy vihart kavart annak idején, folytatta a hadnagy nő, hogy az arcomat már úgy is ismerik. A bírósági tárgyalásaimról is rendszeresen beszámolt a sajtó, úgyhogy semmit sem veszítek. Viszont, mint hogy mindig negatív cikkek jelentek meg rólam, itt az alkalom, hogy szépítsek. Azt nem említette, hogy a műsor hasznosságába vetett hitében alig, hanem a szerkesztőségtől kapott szakértői idéi is megerősítette. Elég kulturált és intelligens vagyok, folytatta a biztatást. Jó példa lehetek arra, hogyha egy ember megbotlik, attól még visszanyerheti az erkölcsi egyensúlyát. Ha kellőképpen bűnbánó leszek, az emberek rokon szemmel fogadnak majd. Csak arra vigyázzak, figyelmeztetett, ne mondjak rosszat a börtönviszonyokról, mert a börtönparancsnok és a büntetés végrehajtás kommunikációs osztálya is hozzájárult a szereplésemhez, és árulásnak vennék, ha az adásban hátba támadnám őket. Szerettem volna rendesen felöltözni a TV szereplésre. De a műsor főszerkesztője azt kérte a fegyintézettől, hogy rabruhában menjek, mert a sokkal látványosabb. És állítólag nekem is ez az érdekem, mert így jobban sajnálnak majd a nézők, mintha öltönyben, nyakkendőben, makkos cipőben vonulnék be, ahogy az új sütető üzletemberek járnak, akiket amúgy is utálnak. Kivételesen két börtönör kísért a rabszállítóban, ahogy a legveszélyesebb bűnözőket szokták. És a bilincset akkor se vették lerúlam, amikor a rabomobil megállt a stúdió udvarán közel a bejárathoz. Nem értettem, mire ez a nagy elővigyázatosság. Nem gondolhatják komolyan, hogy majd éppen néhány hónappal a szabadulásom előtt fogok megszökni, ha már eddig se tettem. De rájöttem nyilván ez is a só része, mint a rabruha, mert már az udvaron két operatőr várt kamerával. Egyikük előttem hátrált, a segédje fogta a derekát, úgy vezette, nehogy megbotoljék és hanyattessen, a másik operatőr meg hátulról engem követett. Amikor Ildi még a téren dolgozott, György egyszer-kétszer meglátogatta az állami televízióban. Az egykori a szocialista-brutalista stílusban átalakított épületében apró szerkesztőségi szobákba zsúfolták a munkatársakat. A legnagyobb sztárok is a folyosóból lecsípett vagy a lépcső alatt kialakított lyukakba kényszerültek, és a folyosóról leválasztott ablaktalan tenyérnyi vágószobák úgy sorakoztak, mint a börtöncellák – Miközben értelmetlenül hivalkodó hatalmas terek ásítoztak a lépcsőházban és az aulában. Csak az elnöki folyosó maradt meg Hajdani pompájában. Ott a szobák is tágasak voltak, és a hatalmas ablakok a térre nyíltak. Azt a stúdiót, ahová Györgyöt most szállították, a kereskedelmi csatorna a filmjár területén vérelte. A hatalmas csarnokok úgy sorakoztak egymás mellett, mint a repülőgép hangárok, az egyikben játékfilmet forgattak, a másikba tévéműsorok díszleteit építették be, és a forgatási szünetekben az udvaron rétseltek, dohányoztak a színészek és a statiszták. Egy náci Obersturmbanführer hangosan röhögcsült egy szovjet tábornokkal. Feltehetően egy háborús film forgatásáról ugrottak ki. Mellettük rózsaszín, konkori farku malacnő és egy zsiráf cigarettázott. A zsiráf nyaka alján egy lyuk volt kivágva a színész fejének, onnan szállt ki a füst. Ők nyilván gyerekműsor forgattak. Úgyhogy ebben a társaságban György a rabruhájában a két masszer kísérőjével fel sem tűnt volna. A rabszállító mégis a bejárattól pár lépésnyire állt meg. Egy szemüveges farmernadrágos felvételvezető lány várt ránk az épület bejáratánál. Fülhallgató lógott a nyakában. És mintha titokban kellene becsempésznie engem, gyanakodva körülkém lelt. Az érkezésemet úgy időzítették, hogy már ment a felvétel a stúdióban. Egy világító vörös tábla szólított fel a csendre a folyosón. A lány egy lépcső melletti félreelső ablak nélküli váróba vezetett minket, ahol merev támlájú kényelmetlen ülőgarnitúra volt hivatva a vendégek kényelmét szolgálni. A smasszerek először nem is akartak leülni rá, de rövid tanakodás után úgy döntöttek, mégis odaülnek mellém, és levették a bilincsemet. A fal mellett egy kis asztalra pumpás termosban kávét és néhány palack ásványvizet készítettek, egymásba csúsztatott poharakból álló torony meredezett mellettük, és a nagy vonalú vendéglátást sós pálcikák egészítették ki. De már csak a tányér alján volt néhány törött szál és némi morzsa, alig hanem az előző vendégek maradéka. Ha a kávéhoz kérnek tejszint te és cukrot, találnak abban a tálban, mutatott a lány a termos mögé. De nem lesz sok idejük, mindjárt megyünk be. A lány mérhetetlenül egykedvű volt. Nem tudtam megállapítani, hogy ez vajon még a kamaszkor utórezgése, vagy már a televíziós munkatársak énvédő flagmasága. Ilyenkor mindig ellenállhatatlan kísértést érzek, hogy kibillentsem az illetőt a fásultságából. Nem akarom költségekbe beverni a csatornát, úgyhogy nem kérek se teljes se cukrot a kávéba. Izzadtam ki magamból a gyengédzskepoint. A lány unottan nézett rám. Ha a kávét a termoszból egyenesen a szájába pumpálná, akkor még a műanyag porrat is megspórolhatná a cégnek, közölte farccal. Elismerően vigyorogtam, de megfordult és kiment. Bejött egy hangmérnök, rám erősítette a csiptetős mikrofont, az adót elrejtette a rabruhám zsebében, ellenőrizte, be van-e kapcsolva, és ő is hagyott. Közben visszajött a felvételvezető lány, egy szerződést vett elő a mappájából, és egy toll kíséretében tolta. Ezt írja alá – mondta Flegmán – itt lent. Bökött a lap aljára, amikor látta, hogy pásztázom a papírt. Nem érdemes elolvasni rutinszöveg, arról szól, hogy hozzájárul a kép- és hangfelvételhez, illetve a sugázáshoz, de ha már eljött a felvételre, feltételezem, tudja, mivel jár. Eddig legalábbis még senki se kifogásolta azt, amiért önként idejött, de valami okos kitalált, hogy mindenkinek alá kell írnia, mondta meg a vállát. És mi a műsor címe? Mert azt eddig nem is mondták. Meglepetés? Ez a címe? Hogy csak később árulják el? Ez a címe. Aha. És megtudhatom, ki a műsorvezető? Talán ismerem. A feleségem is tévés. Az is meglepetés. Sőt, neki is mindig meglepetés, kik lesznek a vendégei. Ez egy korábbi műsor továbbfejlesztett változata. Akkor a műsor fő vendégének hoztak meglepetés vendéget, most a műsorvezetőnek is a közönséggel együtt ki kell találnia a műsor után, hogy ki a vendége. Mennyi meglepetés... Lehetne karácsonyi, vagy születésnapi műsor is? Lehetne, felelte a lány, és megvetően lebigyeztette az ajkát. Belehallgatott a fülesébe. Moszoltak, hogy mehetünk, is, jöjjenek utánam! Komolykodó harcal a hóna alá csapta a mappáját, benne az aláért szerződésemmel. Elindult kifelé, az egyik börtönőr pedig gyorsan visszakattintotta a csuklómra a bilincset, hogy... Teljes pompámban jelenhessek meg az eseményen. És mi lesz a finom sóspácikákkal? A lány rám bámult. Aztán elégedetten láttam, hogy végre, mintha átsuhant volna egy futó mosoly az arcán. Elteszem magának, és megkapja, amikor kijön. Tetszett a lány blazirtsága, és elég helyes kis volt, ahogy vanult előttem a folyosón. A munkatársak itt is hasonlók, vagy épp ugyanazok voltak, mint akiket korábban a szabadság téren láttam. Ráérősen cigarettázott récseltek a fal mellett, vagy siettek a folyosón ki farmerban, ki terepmintás cuccokban, ki elegánsan. Némelyik fülhallgatóval a nyakában. Mások mappával a hónuk alatt, de kivétel nélkül mindenki nagyon fontos, laza és magabiztos volt. Épp csak rám pillantottak, aztán elfordultak. Nyilván látták rajtam, hogy én se fontos, se laza, se magabiztos nem vagyok. A stúdióba érve, a színpad mögött magas paravánok között, a lefektetett kábeleken átlépdelve botladoztunk. Aztán megint felbukkant a rák módjára közeledő operatőr a derekánál hozzánőt segédjével. A díszletfal túloldalán felzúgott a közönség. Néhányan hüledeztek, csodálkoztak, mások sikítoztak, tapsoltak, Valószínűleg megjelentem az óriás kivetítőn, de a műsorvezető bekötött szemmel háttalált a kivetítőnek és a bejáratnak, úgyhogy ő még nem láthatott engem. Az önök reakciójából úgy hallom, izgalmas vendéggel lepet meg minket a főszerkesztőnk. Én is kíváncsian várom, ki lehet az, szólt egy ismerős hang. Meglepetés, villogott a főcím, és a főcím zenébe kevert boldog sikolyok elvegyültek a tabszgép által hergelt közönség tapsával és kiáltásaival. Egy világoskék kék borított rózsaszín átkötött átkötött emberméretű dobozból kellett élő meglepetésként a színpadra lépnem. Elvakítottak a reflektorok, színes léggömbök szálltak a stúdió mennyezete felé, óriás csillagszórók hányták a szikrákat, és velem szemben a lépcsőzetesen emelkedő széksorokon, akár egy sportarénában, sikongatott, tapsolt a közönség szinte kivétel nélkül nők. A színpad túloldalán pedig ott állt, háttal nekem, bekötött szemmel, a feleségem. Meglepetés, harsogott ismét a főcím. Hildi mosolyogva, várakozó arccal megfordult. Lassan levette a szeméről a fekete sálat. Majd amikor meglátott a rabruhában, bilincsel a kezemen, az arcára fagyott a mosoly. Én a hangjáról már korábban felismertem. Volt néhány másodpercem, hogy rendezzem a vonásaimat. De rajta látszott nem számított rá, hogy engem tálalnak fel meglepetésnek. Halásápat volt. Még ne leplez le! Húsz kicsit az időt, mint mintha nem tudnád, ki a vendéged! Hallatszott az Ildi fülébe dugott rejtett fülhallgatón, a főszerkesztőnő utasítása a technikai helységből. Ildi nem tudott megszólalni. Na mi lesz már? Ildi! Ébresztő! Hallotta a fülesen át. Ott álltunk Ildivel egymással szemben, szerencsétlenül. A közönség is elhallgatott, érezték a szokatlan feszültséget. Akkor Ildi elindult felém, megölelt, és a nyakamba borult. Ott lógott rajtam, mint régen, amikor még szerettük egymást. Ne haragudj édes, sukta. Nem tudtam, mire készülnek ezek a mocskok. A közönség döbbentem figyelt, többen fölsziszentek. Ildi a szétmázolódott szemfestékét törölgetve a nézők felé fordult. Bemutatom mai vendégünket. Ő Novák György. A férjem. A bulvárlapokból nyilván sokan tudják, hogy rendőrfőhadnagy hadnagy volt, de több rendbeli betörésért most jogos börtönbüntetését tölti, onnan kísérték ide a műsorba. Foglalj hely, Gyuri! Mutatott a színpadi ülőgarnitúrára, olyan udvariasan, mint egy valódi vendégnek. – Mondtam, hogy még ne leplezd le! Reménytelen eset vagy, Ildi, nincs semmi dramaturgiai érzéket! Szűrődött ki Ildi füléből a főszerkesztőnő rikácsolása. Ildi fölállt a színpadi fotelből és a kézi mikrofonnal odasétált a nézőkhöz. Mit gondolnak, melyik volt az a pillanat, ha egyáltalán meg lehet határozni, amikor félresiklott a házasságunk? A második sorból egy idősebb nő jelentkezett, és olyan közel hajolt a mikrofonhoz, mintha be akarná kapni. Amikor betörő lett a férje. Más ötlet. Amikor rendőrözment feleségül, kiabálta egy rövid hajú fiatal nő. A közönség hangos nevetéssel jutalmazta a beszólását. Még valaki? Biztos megcsalta, közölte egy elegáns, kosztümös, középkorú nő. Ilyenek a férfiak, tette hozzá sértődött hangon. Ildi visszaült a helyére a színpadi fotelba. Ezek mind jó válaszok lehetnének, de én arra jutottam, hogy akkor, amikor elmúlt a kíváncsiságunk egymás iránt. Pedig mindketten bajban voltunk. A férjem nem látta, hogy én szorongok az új feladatomtól, akkoriban kerültem a képernyőre. Én pedig azóta sem értem, hogy lehettem olyan vak és érzéketlen, hogy miközben a férfi, akivel összekötöttem az életemet, válságban volt. Az orrom előtt csúszott bele a bűnözésbe, és én észre se vettem. Akár ott ez az én kudarcom is. Gyuri, szerinted miért történt mindez? Fordult hozzám. Ne haragudj, de én ezekben a nyilvános lelkizésekben nem vagyok jó. Még négy szem közt is utálom a műfajt. De te majd biztos megválaszolod a saját kérdéseidet, ahogy szoktad. Én meg igyekszem érdeklődve hallgatni. Mi ez, Ildi párttanácsadó műsor? Azonnal hagyd abba ezt a vonalat, és kezd el végre fingatni a bűnöző férjedet. Kérdezd meg, hogy érzi magát rabruhában, bilincsben a tisztességes emberek között. Aztán végezd ki! Sistergett Ildi fülhallgatójában a főszerkesztőnő hangja. A háttérből pedig behallatszott a mikrofonba a műsort rendező bakúr röhögése. Ildi mély lélegzetet vett, és szomorúan rám nézett. Igazad van Gyuri. Sajnálom, hogy miattam téged is belerángattak ebbe a méltatlan helyzetbe. Elég aljas dolog volt. Megőrültél, Hildi! Hűvöltött a nő a fülesen át. Ildi kitépte a fülébe illesztett fülhallgatót és lecsapta maga előtt az asztalra. A kameramanok a vállukat vonogatva, kezüket széttárva kérdőn néztek egymásra, hogy ilyenkor mi a teendő. A helyes felvétel felvételvezető lánynak pedig felderült az arca. Végre egy helyzet, ami neki is tetszett. Az az igazság, hogy apránként elfelejtettünk egymással őszintén beszélgetni. És akkor az a megoldás, hogy megbilincselve rabomobilon idehozadsz, hogy ne tudjak megszökni a beszélgetés elől, mert odakins masszerek várnak. A közönség felsziszenéseiből a-hi-ó hallatszott a meglepetésük. Aztán tanácstalan csönd lett, várták a feleségem reakcióját. Ildi rámbámult, és kis szünet után elismerően felkacagott. <gül> Na végre, a férjem régi fanyar fanyarhumora. Ebbe és a gyönyörű bánatos szemeibe szerettem bele lánykoromban. No, meg őszintén szólva akkoriban kicsit választékosabban is öltözött. Mutatott a rabruhámra. Nevetés. Ahol mostanában élek, ott ez a népviselet. Mindenki ilyen jár, Kinéznének, ha nem ezt hordonám. Taps, visító nevetés. De most nem szabadulsz. Ha már így alakult, mindent kibeszélünk. Hát, ha tanulnak belőle mások is... Folytatta Ildi. Már az is eredmény lenne, ha legalább mi tanulnánk belőle. A közönség tapsgép nélkül is minden mondatunkra lelkesen reagált. Lassan mi is kezdtünk felengedni. És akkor a magasból, recsegve, mint az úrhangja, felcsattant a stúdiótérben a főszerkesztőnő rikácsolása. Befejeztük a felvételt! Elnézést kérünk a közönségtől, mindenki hagyja el a stúdió területét! kialudtak a reflektorok. A közönség először meglepődve elhallgatott. Majd a döbbent csöndet követően egymás kérdezgették, ki érti, mi történik, és amikor rájöttek, fújolni, kiabálni kezdtek. Dísznóság! Hagyják őket beszélgetni! Végre egy jó műsor! Sikitozták, és a lábukkal dobogtak. Egy izgatott szakállas pasas, gondolom az egyik szerkesztő, vagy a gyártás vezető lehetett, odament ment Ildihez, és hevesen magyarázni kezdett neki valamit. Aztán a füléhez nyomta a saját fülhallgatóját, hogy hallja a főszerkesztőt, a technikai helységből pedig anélkül is hallotta volna úgy ordított. Ildi el is tartotta magától a fülhallgatót. A helyi biztonságiaktól kísérve bejött az én két masserem is, és a felvételvezető lányt követve a színfalak mögött kivezettek a stúdióból, vissza egyenesen a Rabomobilhoz. Sajnálom, súgta a bejáratnál a felvétel vezető lány. Nagyon királyok voltak. A sóspálcikákat pedig megőrzöm magának. A látóasszony alig, hanem rövid látó volt, ha létezik ebben a műfajban is ilyen. Mert csak a sikert látta előre, az azt követő botrányt nem. Ahogy Ildit a gyártásvezető és a rendész kikísérte a stúdióból, néhány kolléga, akik a monitoron átkövették a felvételt, együttérző arccal a mutató és hüvelyi kúlyukkal óbetűt formálva, vagy öklüket felmutatva támogatták és bíztatták Ildit. – Hajrá, Ildik, lass voltál! – neki, amint elhaladt előttük a folyasón. – Sokba fog ez neked kerülni, Ildikó! Ki fogod fizetni a sok milliót, ha másként nem, perrel? – közölte a asszony, amikor Ildi belépett a szobába – ahol már a kereskedelmi igazgató és a csatorna jogásza is várta. A főszerkesztőnő, akit a háta mögött csak pengeszájuként emlegettek a csatornánál, összeszólította az ajkát, és akkor valóban olyan keskeny lett, hogy borot válkozni lehetett volna vele. Mégis mit képzelsz magadról? kérdezte aztán szikrázó szemmel. Mire gondolsz? kérdezte Ildi ártatlan arccal. Tönkretetted az adást? – Hogy tettem tönkre? – Még kérdezed? – Igen, kérdezem. – Szerinted mi volt ez? – Egy izgalmasnak ígérkező beszélgetés volt. – A nézőknek tetszett? – Szerintem te tetted tönkre az adást azzal, hogy félbeszakítottad. – Miután aljasnak neveztél? – Nem téged neveztelek aljasnak, csak azt a húzást minősítettem, ami a férjemet és engem ilyen megalázó helyzetbe hozott. De a végleges műsorból, ha zavart, ezt egy röpke vágással el lehetett volna tüntetni. Ettől az adás még működött volna. A főszerkesztőnő fulladozott a dütől. Azonnali hatállyal ki vagy rúgva? Tudomásom szerint nem te vagy a munkáltatóm, Gizi. Majd meglátjuk, mit mondasz, amikor megírják az újságok, hogy mi történt. Ugye a tisztában van a kolléganő azzal, hogy köti a titoktartási kötelezettség... Közölte hidegen a jogász, feltekintve az előtte fekvő iratokból. A nézőtéren ülő közönséggel feltételezen nem irattak alá titoktartási kötelezettséget, jegyezte meg Ildi. Én nyilván nem fogok nyilatkozni, mert valóban tiltja a szerződésem. De az újságírók éppenséggel őket is kérdezhetik. Kinyílt az iroda ajtaja és bedugta a fejét az elnök. Ildi, átjönnél hozzám! Ildi átkísérte a TV elnököt az irodájába. A közel két méter magas férfi akár verőlegény is lehetett volna, ha a puha húsos arca és a jámbor nézése nem mondott volna ellent a megjelenésének. Korábbról ismerték egymást Ildivel. A férfi a Magyar Rádiónál dolgozott. Jó párt és belügyi kapcsolatai révén lobbizta ki a frekvenciát a szocialistáktól a csatorna külföldi tulajdonosai számára. Így nyerte el az üzleti közvetítésért járó milliók mellett a TV elnöki állást. De mire 1998-ban elindult a csatorna, már a Fidesz kisgazda MDF kormány volt hatalmon. És a vezéligazgató valaki Németországban nőtt fel, és a helyi jobboldali magyar emigráció ismert alakja volt, megállapodtak, hogy majd úgy működnek együtt, mint egy kifordítható köpönyeg. Mint hogy a jobboldali hatalommal ő könnyebben szót ért, azt mondják majd, hogy a csatornánál a vezérigazgató a döntéshozó. Aztán, ha újabb baloldali kormány jön, ismét az elnök rukkol előre, és ő képviseli a televíziós társaság és az aktuális hatalom érdekeit. Ildi, miket beszélsz? üljünk le, és beszéljük meg higgadtan. Honnan tudod, hogy miket beszélek? Nem is voltál ott a szobában. Csak nem hallgattál le? Be vannak mikrofonozva az irodák és a stúdió. Tudnom kell, mi történik a csatornánál. Ez a dolgom. És ez csak lehallgatással lehet elérni? Ezt még a belügyes múltadból hoztad magaddal? Ez csupán eszköz. A kedves vezérigazgató kollégát pedig a saját irodájában hallgatja le, hogy most miről beszélünk. Ajet, hogy bejönne és belenézne a szemembe. Én nem akarok veletek dolgozni. Különösen Gizivel nem. Már tudom, intén viszont fűsz hozzá. Hagyjuk a személyeskedést, jó? Nem vagy te olyan butalány, Ildi, hogy ne tudnád két éves szerződés köt. Sehova se tudsz elmenni a szakmában, mert nem engedünk el. Legfeljebb majd rossz kedvűen keresel sok pénzt. A bűnöző férjed és a gyereked mellett szükséged is van rá. Amúgy meg pontosan tudod, hogy nincs más választásod. Neked se hiányzik egy botrány, ami a pályád végét jelenteni, és nekünk se érdekünk, hogy rajtunk csámcsogjon a sajtó, és elveszítsünk hirdetőket, mert ezt a tulajdonosok sem vennék jó néven. A médiának és a nézőknek meg majd azt mondjuk, hogy a műsorral technikai problémák voltak, azért nem adtuk le. És azt ajánlom, te is ezt mond mindenkinek, ha nem akarod kitörni a nyakadat.